Azken urteetan homeopatiak ordaintzerakoan, securitate sozialak bere gain hartzen zuen partea azkarki apaltzen joan da. Bi .000en hogeita magekoa zen. Baina iaz er dira apaldu zuten, ehuneko baizik ez zuen itzultzen seuritate sozialak. Azkenik aurtengu urtetik aintzina herieko soki pagatu beharko dituzte homeopatiak. Zerra jaztoin izaiten aldirean horren gibelean, galdegin diogu, miren hemen itsasuko farmazialariari. Ez da gehiago uh, medikuak homeopatiak, denak erretretan txartu jatia, eta ez da mediku berrik hartzen duten nahoi. Uh, Ezkoleetan ez da gehiago uh, homeopatiak ikiteko, eta gero ez dakit uh, behar bago korean emenduia, oi, sekoletaziozialik egiteko dizekonomi, behar duten Batzuek bereziki placebo efektua egiten duela badiote ere, ea jendea nitzeak erosten duten homeopatiak aldegin dugu itxasuko farmazian. Frango bai hainitze bai. Auk uh, tipiak, um, beste eta gero jendak uh, ere, mi uh, bai frango jendak hartzen dute bai. Kario, hemen frantzian ez da beste kario, eh? bi horro uh, eta hau gaita marretan da homeapetiko um, granuleak, espainan frango um, hemen merkiago da. Hala ere, ez du uste horregatik jendeak erosteari utziko diola. Liberhazioa egunkariak argitaratu dituen zenbakiek aldiz, erakusten dute, joan den urtean euneko ama zazpiaz zela homeopatiaren sektoreko jarduna eta 2000 emeretzean jadanik euneko ameka kakotx zazpiz behititua zela. Homeopatia ekoizten duten lau lantegietatik bat etxiko dela orreikus daiteke, Eta Frantziako hogeita zazpi homeopatien prestaketa banaketa egoitzetatik amahiruk etxi beharko dutela diote. Sektore ohtan lanean ari ziren langileen laurdena kanporatzea jan nahi du